Extra nyhetsutsändning från TT En sjökatastrof har under natten inträffat mellan Gotland och fastlandet. Gotlandsångaren Hansa har gått under på resa mellan Nynäshamn och Visby. Man vet ännu inte hur många som omkommit, men det tog det röra sig om inemot ett hundratal. Två personer har räddats, nämligen Hansas tredje styrman A. Thuresson som hade vakten på bryggan när fartyget gick under och kapten Arne Molin är arméstaben. Kapten Molin och styrman Thuresson som bord på en minsvepare. Det har berättat att en explosion inträffade klockan fem och tio i morse. Den inträffade i förskeppet och Hansa sjönk inom tre minuter. TTs Uno Stenholm Den 24 november sjunker alltså Gotlandsbolagets passagerarfartyg Hansa efter en explosion på svenskt vatten troligen orsakad av en torped från en sovjetisk ubåt 84 personer omkommer och bara två personer överlever en av dem, kapten Arne Molin berättar här om olyckan och räddningen Jag låg och sov i min hytt och vaknade vid ett buller jag vaknade antagligen inte av explosionen för den har jag inte hört. Och min hyttkamrat och jag beslöt oss att ta oss upp på däck så snart som möjligt för att se efter vad som var färde. Vi gick upp genom den upplysta korridoren upp på däck. Och så fort vi hade kommit upp på däck så förstod vi att det hade varit någon sprängning i stenen på Hansa. Den hade redan börjat sjunka med förstäven. Och vi tog bägge två och tog oss akter över och när akten lyfte sig och fartyget slutit skulle börja sjunka ner hoppade vi över bord. Jag simmade några meter framåt. Och när jag vände mig om så var ljuset slocknat på Hansa. Och det sista jag såg var akten som försvann med en ganska stor fart under vattenytan. Hur kommer det sig att inte fler däckspassagerare kunde rädda sig eller åtminstone hoppa över bord försöka rädda sig? Min uppfattning är att de flesta var uppe på däck redan Och att de försökte få i livbåtarna Det hördes sårl och skrik mitt skepps ifrån Och därför tror jag att de var kring livbåtarna allihop sen Hansa hade sjunkit Så efter vad jag kan förstå Så var det bara fem man som hade undgått att dras ner av virvlarna i djupet Och utav de fem var Styrman Thureson Och jag två vi klamrade oss fast vid en upp- och en livbåt. Och så småningom lyckades vi vända den. Men den var vattenfylld och det gick inte att ösa den. Och den välte igen i den höga sjön. Så vi fick simma därifrån. Och på något avstånd, ungefär ett femtiotal meter, så skymtade en skugga i mörkret. Och bägge två så trodde vi att den skuggan var en flotte. Varför vi simmade dit båda två. Och sedan så upptäcktes ni efter en åtta timmar ungefär, det var det inte så? Ja, åtta och en halv timme tog vi ha befunnit oss på den där flotten. Och flott, på flotten fanns det erfoliga kläder fast de var våta och proviant. Men vi var ju själva alldeles genomsura så vi frös ganska mycket hela tiden. Bara en månad senare, på kvällen den 29 december- förliser Sveabolagets Vännersborg vid utklippan utanför Blekinges kust, också efter en explosion. Av fartygets besättning på 20 man överlever bara en. Under 1944 krigsförliser ett trettiotal svenska fartyg. Över 150 personer omkommer. Olika delar av Sverige överflygs vid flera tillfällen under året av bomb- och jaktplan från de krigförande länderna. Både Övertorneo och Haparanda, liksom Stockholm, Södertälje och Strängnäs, utsätts för bombfällning. En del byggnader skadas. Militärbefälhavaren i Stockholm, general Helge Jung, blir den 1 april överbefälhavare efter Olof Tunnell. Han har varit öb sedan 1939. Ingrid Bergman får en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i filmen Gasljus, där hon spelar mot Charles Boyer. I filmen spelar Ingrid Bergman en hustru som nästan drivs till vansinne av sin kallt beräknande man och hon visar en ny sida av sitt kunnande. Årets utländska komedi heter Himlen kan vänta i regi av Ernst Lubitsch. Årets mest omtalade svenska film Hets har den unge Ingmar Bergman skrivit manus till. Det är triangeldrama i skolmiljö och filmen väcker en häftig debatt på grund av det järva innehållet. Alf Sjöberg regisserar och Stig Järrel gör en inträngande psykologisk studie av den sadistiska läraren av eleverna kallad Caligula. En gripande tolkning som kejsaren gör Viktor Sjöström i Gustav Molanders filmatisering av Selma Lagerlöfs kejsaren av Portugalien och i filmversionen av August Strindbergs Hemsöborna ses Sigurd Wallén och Adolf Jar. I september invigs Europas största och mest moderna teater, Malmö stadsteater. Regissören Sandro Malmqvist får mycket beröm för sin premiäruppsättning av Shakespeare's En midsommarnats Dröm, kanske tack vare det mycket moderna scenmaskineriet som teatern nu har. Salongen rymmer 1700 personer och akustiken är mycket god.